Tér idő A tudományvilága a Rádióban. A kutatások szerint talajoltó baktériumokkal csökkenthető vagy kiváltható a műtrágyázás. Sőt, amellett, hogy gyorsabban nőnek, a növények ellenálló képessége és ásványi anyag tartalma is emelhető. A környezetbarát eljárás mégsem hódította meg rohamosan a nagy gazdaságokat. Sőt, az érdeklődő kiskert tulajdonosok is kétkedve szórják a földbe a különböző tápgolyókat. Jó napot kívánok, Virákkal vagyok. Mi ennek az oka? És valójában mi mindenre jók a talajlakó baktériumok és gombák? A következő szűk fél órában erre keressük a választ. Tartsanak velünk! A műtrágyázás káros hatásairól már ejtettünk szót korábbi műsorunkban. Nem is hinnénk, de a műtrágya a szennyezettség egész Nyugat-Európát sújtja. Az ilyen anyagok ráadásul nem maradnak ott, ahová éppen kiszorták őket. Erre jó példa, hogy a korábban betiltott súlyosan rákkeltő DDT már a jegesmedvék húsában is kimutatható. A kutatók azt mondják, jó lenne már leszámolni a műtrágya használatával, és áttérni a jóval hatékonyabb és környezetkímélőbb megoldásokra. Rodic Katalinta, a Greenpeace mezőgazdasági felelősét hallják. Németországban elvégeztek egy tesztelést almaültetvényeken, és azt állapították meg,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 és akkor jelentősen lecsökken a katicagogár állományunk, és utána hatalmas invázió lesz, megint levéltetvekből. Hogyha ha viszont hagynánk, hogy a gazdasági haszondővényeink természetes kártevői is éljenek, és nem tennénk őket tönkre egyszerrel, erre is van adat, hogy a 90%-a ezeknek a kártevőknek féken tartható lenne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 az messze van a optimálistól, és ráadásul ebben is jelentős mozgás tér maradt az egyes országoknak, hogy ki hogy hajtja végre. És nagyon sajnálatos, hogy nálunk Magyarországon például az ökológiai fókuszterületek alá lehet érteni a szója ültetvényeket, amelyeket lehet vegyszerezni. Holott az ökológiai fókuszterület valaha arra született, hogy itt a természetes élővilágot hagyjuk működni. Nálunk ökológiai fókuszterületnek számít egy energiafa ültetvény is. Ráadásul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 A természetnek a természet működésének. De azért azt is el kell mondani, hogy a gazdálkodási támogatások, amelyek az elmúlt években voltak, és amelyek én segítettek, azoknak az eredménye is látható például a madárállományoknál, hogyha ezt helyesen hagyják végre. Mert azokon a területeken, amelyek az úgynevezett AKG, az gazdálkodási támogatási területek voltak, ott nem volt ilyen nagy a madárpusztulás mértéke. A talajlakó baktériumok és gombák jó megoldásként nem csak arra, hogy környezetkímélő módon támogassák a növényfejlődését, de már arra is, hogy pótolják azokat a földből eltűnt mikroorganizmusokat, amelyeket éppen az intenzív növénytermesztés fogyasztott el a talajból. Az utóbbi évtizedekben ugyanis éppen csak a szükséges tápanyagokat juttatta vissza a mezőgazdaság a földbe, ezeket a mikróbákat nem. A talajból ezért folyamatosan eltűnnek azok az apró élőlények, amelyek hasznáról még alig tudunk valamit. A közelmúltban éppen ezért rendeztek konferenciát a téma kutatói a Magyar Tudományos Akadémián. Itt a termelők és a gyártók is megismerhették a talajoltók hasznát, és a legújabb kutatásokat is. Szili Kovács Tibor az MTA munkatársa éppen a hasznosításról beszélt a rendezvényen. Most már egyre nagyobb divat azt mondani, hogy akár az ember a saját kiskertjében használjon természetes talajpótló szereket, vagy esetleg módszereket. Nem ismerjük viszont a talajjavító módszereket annyira talán. Valójában már a, az 1800-as évek végén felfedeztek olyan baktériumokat, amelyek kedvező hatással vannak. És az 1800-as évek végén fedezték fel a rizóbium baktériumokat, amelyek a levegőből nitrogén kötnek meg, és azt közvetlenül a Növényekhez jutatják. Ezeket már az 1900-as évek elején oltóanyagként alkalmazták, de ezeket kizárólag csak pilangos növényekre lehet, ugyanis ezek a baktériumok szimbiózisban élnek a pilangos növényekkel, és ezáltal segítik a nitrogénhez való hozzájutását. És így tulajdonképpen a nitrogén műtrágyázást azt vagy feleslegesé teszik, vagy pedig sokkal kisebb nitrogén műtrágyadag elég a növények számára. Ezt mindannyian tanultuk, talán a középiskolában, ugye? Igen, ez már tananyagban is szerepel. A most a nitrogén kötő baktériumokon kívül nagyon sok más hasznos baktérium, meg gomba él a talajban. Ezek közül vannak olyanok, amelyek a foszfort mobilizálják, és ezáltal felvehetővé teszik a növények számára. A foszfora az a probléma, hogy viszonylag nagy mennyiségben van a talajban, csak a növények nem tudják közvetlenül felvenni de nagyon sok baktérium, meg gomba képes felvehetővé tenni ezt a foszfort a növények számára. Ezen kívül rengeteg olyan mikroorganizmus van már, amelyeket úgynevezett biopesticidként lehet alkalmazni, vagyis a kemikáliákkal szemben a biológiai növényvédekezésre alkalmas szerek, és ezek egyre jobban elterjednek, bár ezeknek a hatása nem annyira látványos, mint a kémiai szereké, ugyanakkor nem jelentenek környezeti veszélyt, és szermaradvány sem lesz a növényben egészen új eredményekről hallottunk ezekkel kapcsolatban, használják ezeket az új szereket. Egyre több ilyen készítmény jelenik meg a piacon, és ezzel kapcsolatban több probléma is felmerül. Az egyik probléma az, hogy a készítmények egy része az nem azt tartalmazza, ami rá van írva. Ez mondjuk hatósági megszabályozási kérdés. A másik probléma, hogy a felhasználók részéről valóban megnövekedett igény van ilyen környezetbarátszereknek az alkalmazása azonban ezeket elég nehéz beilleszteni a hagyományos műveleti sorba, és a felhasználók részéről is egyfajta nagyobb odafigyelés szükséges, mert ezeket a tulajdonképpen élőlényeket, tartalmazó készítményeket, meghatározott körülmények között kell tárolni, általában rövid a felhasználás ideje, és a kijuttatás során is nagyon sok mindenre oda kell figyelni. A kutatók persze óvatosak, még a tapasztalatok szerint még oly hatékony talajoltó mikróbákkal szemben is. Azért is kezdeményezte Mária Ligeti Károly, az Eltel mikrobiológiai tanszékének vezetője a talajoltókról szóló konferenciát, hogy a gazdáknak megmutathassák, milyen bonyolult dolog is a talaj, és mi mindenre kell vigyázni, amikor beavatkozunk a rendszerébe. Ő azt mondja, a talajmikróbák olyan sokfélék és olyan sok mindenért felelősek, hogy még egyedileg megfigyelve is okozhatnak meglepetéseket. Az itt elhangzó előadások gyakorlatilag mindegyik arról is szól, hogy ezeknek a mikroorganizmusoknak a földbe juttatása akár mesterségesen, tehát mi tudatosan adjuk hozzá, ez mennyire fontos, szinte ugyanolyan fontos, mint bármely más talaközelés, sőt elengedhetetlen, mert eléggé károsítottuk a talajainkat az elmúlt év században talán. Mennyire támasztja alá az, amit most elmondott ezt? Bocsánat. Egyre többen és egyre hangosabban és egyre magalapozottan beszélnek a talajromlás folyamatairól. Ez egy nagyon komplex terület, de ebben a talajromlási folyamatban Nyilvánvaló, hogy a növénytermesztésnek a kémiai, biológiai, talajművelési folyamatai is benne vannak. Na most, ha ezen a területen egy olyan irányba próbálunk álmozdulni, amely a talajromlást nem serkenti, esetleg gátolja, sőt, a talajnak az állapotát javítja, akkor ez mindenképpen segíti az elkövetkezendő generációknak, a jólétét, életét. És erre a célra föl lehet használni értelmes módon a legkülönbözőbb mikrobiológiai technológiákat is. Ez tényleg annyira fontos, mint ahogy a résztvevők különbsőhöznek? Azt gondolom, hogy ez a terület nagyon fontos. Ugyanakkor megfelelő felkészüléssel és megfelelő szemléletmóddal kell próbálni erről sem szabad, ha úgy tetszik túlzásba vinni, túlzásokba esni, vagy és tudnunk kell, ha valaki mezőgazdasági termelő, akkor tudnia kellene, hogy az ő rendelkezésére álló területnek milyen talajtani viszonyai vannak, ott milyen termesztési problémák vannak, és az ezekhez szabott, ezekre alkalmazható megfelelő eljárásokat kell választani, vagy lehet választani és használni. Nem egy olyan dolog, mint hogy a csemekek kereskedésbe azt vesz az ember, amit akar, és aztán megeszi, hanem ízlik, akkor kidobja ez butaság volna. Ezt sokkal tudatosabban kell tenni ennek a mai konferenciának. Ez a lényege, hogy döbbenjenek rá akár a gyártók is, hogy ez egy komplexebb dolog, mint ami az átlagembernek a fejében benne van, és ezen a területen tudatosan kell működni mindenképpen. A talajoltó baktériumokkal kapcsolatos jó tapasztalat nyomán több nagy cég is gyártásukba kezdett. Sőt, már létre is hoztak egy szakmaközi szervezetet a minőség biztosítására. Pénzes éve a magyar talajoltó gyártók és forgalmazók szakmai szervezetének titkára azt mondja, szükségük van a kutatói háttérre is, az akadémia szellemi támogatására. Merészen azt mondom, hogy akkor szokott egy ilyen szakmaközi szervezet összejönni, vagy egy ilyen szakmai szervezet megalakulni, amikor létrejön, feléled egy új iparág, ami miben nagy lehetőségek vannak valószínűleg komoly pénzek is megfordulnak majd benne, és ezzel együtt megjelenik az esetleges silány, anyag vagy a nem jó úton haladó cég vagy vállalkozás, hogy forgalmazó, és közben megjelenik egy információra éhes vásárolók nem? Igen, a mi szervezetünk elsősorban nehéz prioritást tenni, de a talajoltás a szakmai hitelét akarja visszaállítani. A gazdáknak jelenleg is csak 7-8 a 10 százalék körül használnak valamiféle baktérium baktériumkészítmény. És már is vissza kell állítani az imitét? Igen, mert az elmúlt évtizedek azt mutatták, az előadásokból is kiderült, hogy nem állt mögötte a szakmaiság. Tehát egy baktérium készítmény, az élőlény. Annak a tárolása, a kezelése, a kiuttatása, a technológiában való illesztése az komoly szakmai ismereteket ö, igényel, és én úgy gondolom, hogy ezek az információk nem biztos, hogy mindig átmentek a gazdáknak, és hogy egyszer csalódtak a készítmény, mert mondjuk kitették a talajot a baktérium készítményt, és mondjuk a napsugázást tönkretette az óvésugázás a baktériumokat, akkor nem tudtak dolgozni, nyilván nem látott különbséget a kezelt, illetve a kezeletlen területnél. Tehát ez, ez az egyik ok, hogy most már ö, ugye annyira a technológia, hogy külföldön is egyre jobban támogatják, hogy a talajoknak valamiféle támogatását ilyen módon oldják meg talajoltással. Az előadásokból azt lehetett hallani, meg előbb is arról beszéltünk, hogy ez nem is ilyen egyszerű. Nem csak a kiuttatás a problémás az egy élő mm. organizmus, hanem hogy ezek az organizmusok kiuttatva más akár azonos fajba tartozó organizmussal kölcsönhatásba lépve, esetleg DNS-cserélve még akár kártékonyak lehetnek, sőt, akár emberi egészségre ártalmasak, de van ennek ellen példája is. A Magyarországon engedélyezett bakteriumos talajoltó készítmények emberi, állati, illetve növényi kockázatot nem rejtenek magukba. Nyilván van egy felhasználási előírás szabálybetartás minden készítménynél ez feltüntetve van mind az engedély lapon, mind a cím. Valóban nem tudjuk még, illetve hát nagyon sok kutatás van arra vonatkozóan, hogy az egyes baktériumok hogyan kommunikálnak egymással. A mai tudásunk szerint a talajótókban olyan baktériumtörzsek, illetve fajok vannak, amelyek hasznosak mind a talaj, mind a növény szempontjából. Tehát említettük a tápanyagszolgáltatóképességet, képességet, talajszerkezetjavító képességet, növényi hormontermelőképességet, képességet, talajegészségügyét felelős képességet, ha itt mondjuk a patogén gombák visszanyomását vagy elnyomását értem alatta. Tehát a, a mai tudásunk szerint a hazai forgalomban lévő talajbaktériumok nagy része ezek a tulajdonságukkal rendelkezik. Nyilván vannak minden cég, más-más szempont alapján fejlesztette a talajoltókészítményét, más-más előnyei vannak, ha lehet így mondani, de az alap mindig a növénytermesztés hatékonyságának a növelés és a talajszerkezet, a talajéletjavítása. Ha azt veszük, hogy most ugye gazdák kévesen mint 10 a használja ezeket a szereket, Mi lenne egészséges a magyarországi talajnak? Nyilván azt mondjuk, hogy a az a, ahol rendelkezésre áll az a legoptimálisabb tápanyag ö, megoldás. Régen, nem kell mondani, az áttenyeztés még ö, ö, nagyobb méreteket öltött, akkor a szerveztárgyázás nyilván nagyobb területen ö, használtak szerveztárgyát. Nem kérdés, hogy a tápanyag visszapótlás szükséges, hiszen rengeteg tápanyagot kiveszünk az intenzív növénytermesztéssel a talajból. Ahogy említettem az AK ez a három alternatíva, tehát a zöld trágya, a baktérium trágya, illetve a szerves trágya ez szerepel, mint a fenntartható mezőgazdaság egyik eszköze. És mind a három gyakorlatilag jó megoldás, ahol nincs szerves trágya, ott kell elgondolkodni mondjuk a zöld trágya, illetve a baktériám trágya között, mint alternatív AKG-ban pontot érő megoldásra. De nem tudom, ez egyébként az intenzív mezőgazdaságot műtrágya használat nélkül más, más ha természetesen a használat. Van akkor is vannak esetleg olyan készítmények, amelyek a műtrágya káros következményeit csökkenthetik esetleg, vagy egyesülő vagy vagy -e, műtrágya használatot tesznek szükséges. -e? Igen. Alapvetően az is kimutatásra került, hogy műtrágya hatékonyságát növelik a talajotó baktériumkészítmények, mivel a baktériumtörzsek egyrésztnek van tulajdonsága, hogy ugye nitrogént kötnet megálljon foszfatárnak fölnövény számára, ezért valamilyen módon a műtrágya egy része kiváltható a baktériumtrágyával, tehát ez, ez valóban így van. Én mindig azt mondom, hogy az okszerű műtrágyázása nagyon fontos a mezőgazdaságban, tehát a pontos talajvizsgálat után kialakított okszerű tápanyag utánpótlás ilyen kell a műtrágyázást elvégezni. Mi javasoljuk, mert jobban hasznosulnak a műtrágyák. Nyilván, hogyha valaki évek óta baktériumtrágyát és műtrágyát használ, akkor azt fogja tapasztalni, hogyha a műtrágya adagot csökkenti, akkor ugyanazt az eredményt éri el, mert a baktériumtrágyák vagy is a műtrágya egy részét kiváltják. Ezen a konferencián hallott-e valami olyan új eljárást, amit nagyon gyorsan át lehetne, és nagyon szívesen átültetnének a gyakorlatba? Nagyon nehéz a piacon, illetve a kutatásban résztvevő új termékek, új módozatok között igazából az optimálisat kiválasztani. Én úgy látom, hogy a baktériumos talajoltás mellett hallottuk az algák, a különböző gombáknak, a Márjól eddig keveset beszéltek. Igen, pedig létezik a piacon, és valóban vannak a gazdák, akik használják, és nagyon pozitívak a visszajelzések. Lehetne egy komplex kísérletet talán elindítani ezen biológiai anyagok használatával, és valószínűleg egymást erősítenék a különböző készítmények. Azudik a kérdés mennyire tudnak most a támaszkodni a tudományra, a kutatásra? Törekszünk arra, hogy a szakmában lévő napra kész kutatókkal, egyetemekkel, professzorokkal tartsuk a kapcsolatot, és nyilván munkánkat segíti az új információ. Célunk az, hogy ezeket az információkat azon célközönségnek is eljuttassunk Gondolok itt a gazdálkodókra, akik a mezőgazdaságban tevékenykednek, tehát felhasználók, illetve van jövő nemzedéke, említettem is a sajtótá agrárértelmiségek agrár is, hogy megfelelő oktatásban részesüljenek ez irányban, mert mi azt tapasztaljuk, hogy, hogy az oktatásnál ez nem túl hangsúlyos rész, még kevés a tananyag e tekintetben pedig szükség lenne rá. A téridő ezzel véget ért kollégáim Rubin Gabriella gyártásvezető, valamint Maksai Helga hangmester nevében is köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Világhalmi-sarolta.